Goiartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu txente rekondoren eskutik. Tira, osteguna dugu eta ostegunero bezarazien nazierteari, eh, kasu ekingo diogun mundu ariso atalean gurean da nazioarteko aditu Txenterreko txente, No. Bai, kaixo Txenterregunon. Bai, Kaixogunon. Ongi etorri beste astebetez, eh. Miliazkara. Bueno, gaurkoan hauteskundeak e, protagonista gure saio honetan, lenik eta behin e, dagoeneko ugotxabezek badola aurkaria. Bai, ola da, ba, e, Ikusten dugu gainera zenolako esportzu mediatikoa egin dute eh oposizio talde gehienek, ba aurkesteko hautagai bakarra eta pre, e, aurkesteko gainera mundua ibegira izango nuke ni gehien bat, ba alternativa serio bezela, ba, Txabezi poteretik kentzeko, eh? E, momentu honetan no? indik ere Txabezen babesa isugarria e, bitxia da ere e, Momentu honetan, autagai opositore honek aurkesten duen aurtegi gaztea, eta baita ere pixkat, ba, bueno, bere aukera e, politikoki esango nukenik, ba, zenolako pasa, e, historia la dauka. E, mutilo nek ez. Bitsia da edinotze ere bueno, e, bere formakuntza akademikoa eta bere formakuntza e, politikoa oso lotuta egon da batalde ultraeskuindarrarekin. Ikuspegi e, erlizioso batetik ere oso kontzerbatzailea da. Eta hori da nahiak, markatuko du nahi gabe bere bilbide politikoa, ez. Esfortzua esan dudan bezala oso zondia, bitxia da ere nola mendebaldeko baldeko askotan nahi dute eta gultzatuko dute ba, irudi gazte hori, irudi prestatu hori, ba piskat e, itzala bezala ba, txabezen aurkako leia horretan, ez. Hoa denbora desente dago, e, kontutan hartzen baldin badegu, ba, urrian, saspian izango da hauteskundeak, baina nik esango nuke momentu honetan Chávez en Nagusitasuna, Oroco Radala, eh, Chávez en Lortena, creo, es importante, aquí se Eh, hango populazioa, gehien bat urte askotan, guztiz bastertu eta populazioarekin Eta naiz eta leia mediatikoa oso oso estua izan, gero hauteskunden eh, momentuan seguraski Nik hola, espero dut, eh, xabez, eh, ba, ia, eh, gaztelan esaten duten bezala, dekaila irabastea, ez mm -hmm. Hor, eh, bueno, zeh ozen, <coughs> ahipatu zu baino, zein da eta nolako perfiladu eh, sozialista dugu Es, es, señora Sere, Dilela Sere, es oso kontserbatzailea da, e, ikasketak egin ditu beti, ba, zentro ultrakatolikoetan, eta, bueno, em, formakuntza politikoa momentu honetan, ba, potere dauka Caracasetik gertu dagoen zauralde batean. Eh? Baina, erabiliko du gehien bat, bere bere irudi, ba hori ez, irudi gaztea, oa ere, uste detez ditula berrogei urte, eta horrek ere, ba bueno, nahi du laguntza bezala, ba iragana txabez aurkeztu, txabez zaharra, gainea txabez oso sartuta. bere nin biziaren kontrako borroka eta gero, eta horrek ere espero dute mediatikoki eta marketing kanpaina batekin, ba laguntzea, ez? gero beste gauza bada, zer egingo dute nolako pertsonaiak, jakez, eta gero ere nola irabaziz gero, ni uste usteretan izan dudan, bezala osozai izango zela, nola kudeatu e, irabazten badute, zeren opozizioa ere historikoki benezuelan, ba oso banatu eta egon da, eta momentu honetan ere banaketa hori baztertu dutez, jolako utagai bakar bat ere aurkestu. Mm irabazizguero, bueno ba, arreman diplomatikoak aldatuko ziren, batez ere, iranekin estatu batuekin, estatu batuen alde jarriko zen, en fin e, vuelta osoa, emango zuen, ez? Hori da, eta ez bakarri ya demaguen ola, makropolitika, donazioarteko politika, baizik eta kontinentean bertan ere, venezuelak emandako urratzak eta emandako laguntzak beste herri Latinoamerikanoentzat oso importanteak izan dira eta hori dana, hankas gora jarriko dala, ez, eta alba proiektu bezala ere Ba, ikusi behar den, nola, bukatuko zan, ba, olako eh, potere aldaketa batekin. Mm -hmm. Bueno, eh, aldatuko al dugu, estatuz, baino ez, gai ez, estatu batuak eh, badiru di, rumni dela auta nagusia obamaren kontra, ah, eh, aritzeko, txente? Bueno, hola, eh, komentatu dugu beste saioetan, hemen eh? leia bat oso estuaz egola Gingrich eta Romney artean, bi auta nagusiak errepublikan artean, Aste honetan sorpresa txiki bat ere eman da ba berriroango leian eta da ba, Herrrik Santorunen abazi dula ba, e, e, hautezkunde aste honetan, hango parzial edo e, primaria hoietan eta bueno, e, horrek ere berriro leian sartzen du tipu hau, ez? denez nik e, aipatu nuen aurreko astean, eta mantentzen dut, romnei da momentu honetan geien, e, edo babes geien daukaan autagaiak e, mundu e, komplexu horretan, zeren aipatu behar dala, ba, hanko katzen dira errepublikan nuen inguruan bai erligioarekin da, lotuta dauden taldea Ero dago T-partian ere mugimenduak, badaude historikoki moderatuak deitzen zaien, e, badaude ere enpresa undiak, e, Wall Street inguruko interesak, berez, El honetan, e, ni ustead romnei babai ditu e, papel eta geio Gingrich baino, ez baino e, hori segurazki urrengo ilabetetan martxoan 6an utzet dela, e, supermerkatse da deitzen dena, han baina argituko da desente, ba azken momentu arte jaguin gare, nortu eske izangoen hautagai nagusia, baino bai e, argituko da desente gutxienez zeintzuk izango dira bi leiakide e, nabusiak. Mm -hmm. Bueno, eta iranen Ere horre bai hor Mahmud Almadineiak horrezgatzen or duen alderdiak badirudi di hor ere irabaziko dituela eta ez dituelako Inongo arazubik izango, ez da, Bai, martxoan ere, iranen daukagu hauteskunde parlamentarioak, han ere, ba, bueno, oso komplexua da irango politika, esinda hemengo ba, parametroekin aztertu, ez da inerrexea ba, demagun gaur egungo lendakari inguruan dagoen indarra, eta indar homogenioa bezala orkestu, alderdi eta erakunde askok eta askok aurkesten dira, eta baita ere parlamentua normalean, ba talde desberdinek osatzen dute, ez? Berez mm, e, argi dago ba e, lendakari inguruan gehien lortuko dutenak izango dira ba, betiko alderdi hoiek, baino bueno, e, horrekin batera ere aipatu berdela, e, Mendebaldetik Aspaldetik kanpaina bat dagoela, ba autezkunde ere ez ez dute esango hankas gora jartzeko, baino antzeko parecido, eseren eh, bueno, ikusia indala ikusiain oposizioak ez dauka apenas aukerarik ba, aurrera egiteko, egaur egiteko, bai teknikoki ikusita zen bat eh, ostopok eh, egongo dira aien kandidatuak eh, ba, lehian parte hartzeko, baina era berean ere, barne maian tirabirak eta banaketako importanteak izan dira esken hilabete hauetan, eta, bueno, ni usteet, mendebaldeko kanzileria dezbarrenetan, ikusi dute argieta garbi momentu honetan ez dagola politikoki alternatibarik ba, gaur egungo sistemari, ez? Eh. Eta horrekin batera, ba ikusten dugu, zenolako lehia diplomatikoa, zenolako lehia ere dialektikoa, sortzen ari da egun bat bai, beste bai ere, bai iran eta estatu batuen artean, handago ere, itzala atzetik markatzen batzutan ba, Washingtonen gidoia eta hori guztiak bo, bueno, esaten digu agian, mendebaldetik, ba dute hauteskunde hauek bai estatu batetan oso lotuta ere haien hauteskundeekin, zenean bai Obama Zita eta errepublikano hautagai guztien bukatuta danak jokatzen dute momentu honetan, e, postura edo jarrera oso gogor bat iranen kontrakoa eta iranen bertan ere ba, ikusten dute ba indar guzti hauek bai mendebaldekoak eta bai irralekoak ba erabilko dute hauteskunde hoiek baagian ba erregimen ba, aldaketa bat bultzatzeko eh iranen, ez horregatik bai enbargoak, bai txigorrak, baita ere atentatuak, ezin dugu hastu, e, iranen kontrako atentatuak, ba, aspalditik martxan jarrita daude, e, intensidade bajuko e, guda bezala aipatzen dute, baino e, irangoek, e, ba, atentatuak bezala aurkezten dute behin eta berriro do. Eta hoide guztiak, ba, segura eski markatuko du, bai estatu batetako eta bai irangoko agenda urrengo hilabetetan. E, <hazitzen> bueno, eta estatu frantziarera goaz, hor e, e, izan ere, auteskunde prezidentzialak daude Nicolas Sarkozyk gaur e, emango du ba bere autageitzaren berri eta hor hiru autagai nagusi edo aipatuko ditugu batetik Nicolas Sarkozy Francois Hollande segolen e, Royalen e, gizona eta beste bueno edo Gizonoia, ja, en fin eta e, gero horren Marine Le Pen Bai, etan hemen koska nagusia hango sistema ezagutuz gero da bigarren bueltarako zeintzuk izango dira bi leakide nagusiak ez pasartuko diren leakide bakarrak, eta hemen momentu honetan eta ikusita zenolako panorama ideologiko eta politikoa bizitzen garen Europa osoan ba, eskuma aurkezten ditu bi bi autagai, eh, autagai bat izango san Sarkozy eta beste bat zuz aipatutako Magilepen, eh. E, horrek segurazki lagunduko dio naiko sozialdemokratari o jaunari, e, ikusita gainera, ba leia oso estua aurreko hauteskundeak egon ziren ere eskumaren botu artean, eh. Horregatik, eh, gaur, eh, Sarkozy baino du ofizialki bere bere e, e, izena haute e, eskundetarako, baina ja darama kampainan, ba, azte dexentez, eta bitxia da, zenolako leloak, zenolako e, esloganak e, erabiltzen ditu azken bolada honetan, zenolako ere jarrera lazaila, ze irudi lazaila e, saltzen du telebistan eta a, e, bere e, ekitaldietan, eta leloetan, ba, bat duana, ba da, e, familia, lana, e, e, egalitez atent duten bezala, eta baita ere, laizizizetara, laicidad, es eh, saudable. E, berrezkuratzeko e, diskurtso populista batekin espektro sozial nahiko haundia. Eta hori oso bideratuta dago gehien bat ba, e, lepenen kontrako e, leia baterako. Ez, han ikusten da e, le e, zasko zinaidu bere burua orkestu. Ezainbeste goiko klaseko ordezkari bezala, bera gai dala momentu honetan krisi momentu honetan ba, orkesteko bere burua hauta ba, gai oso, oso zuzena bera E, komatxo tartean e, basuzko diren klase batzuentzat, eta aurregatik segurazki bere diskursoa eta barrez. Garo, e, aurreko haute eskundetan, lepen ikusita zenolako diskurso populista, eta hori bai da, e, kopia originala, zarko ziren diskursoa izango da fotokopia bat, askotan ere jendeak nahiago dula originala. Hori ematen baldin bada, eta ikusita ere banaketa, maigailan ba, dagola ba ez da erresia aurreratzea zenolako ordenarekin bukatuko diren hauteskunde lehenengo itzulian ez baino demagun ematen baldin bada e, eskumaren banaketa eta lehenengo indarra bezala sozialdemokratak edo sozialistak izaten baldin badira agian posible da bigarren postu hori lepenentzate izatea eta orduan sakozien frakaso izugarria izango zen. Bai hor UMG UNPEREN barruan e, zerbait pentsatzen hasi berko irudi guztia aldatu hemen e, alderdi sozialistak egin duen bezala baino e, bitxia da ez Europa hartze ez utzente eta geienak edo bai geienak uneko 100 oain momentu honetan denak eskubikoak eh, dira eta hor frantzian gertatu dateke aldaketa bat, ez? Eh? Bai, bai, eh naiz eta txiripasi izan posible da, eh? Gero claro, gero ikusi ber dela bigarren leiharako EA Eskuma osoa ez dula bat egiten, ba sozialdemokratak e, garatzeko, Ezin eh. dego astu ere garai batean ere sozialdemokratak preseuden, eh Eskuma komatxo tartea moderatuei, ba bere babesa emateko bigarren itzulian, eh ba lepen fenomenoen aurrea, e, ba, ez e, usteko berari ba bide zuzena zehara, ez, poterera. Mm -hmm. Gertatzen dena da, ba, bai, e, bitxea da ere, hori ez, nola krisi garaian historikoki ere, ba, eskumak eta olako mugimendu populista ba, lortu dituzten beti, ba, bezza hundia, ba, iaute eskundetan, eta bai, politikoki, ez, e, gu da e, arteko periodoan ere ikusi genitun zenolako indar fascistak naziak ere naziakere bakokatu zire lehenengo aukera betzela bai Italian, bai Estatu espainolean, bai e, zean e, Alemanian eta bueno, momentu honetan jaia ja, Europa osoan ikusten dugu zenolako itzal kontzer batzailea zabaltzen mm -hmm. Bueno, gai ez eh, adatuko dugu, hautezkuneak albo batera utziko ditugu eta bueno, lerogeiko amarkadan mamua berez ere azaldu da Argentina eta Britaini haundiaren artea Don't you Bai, eta berriro ere archipilago txiki baten inguruan, ez? Atlant ego atlantikoa inguruan, malbinaz, ba bueno, hankokatzen eh, dala. E, berez, eh, kuantitatiboki ez dauka inungo garrantzidik, eh, ikusi behar dala oso, oso, oso txikia dala, eta ez dauka apenas, em, em, em, em, zea, aberaztasuna, baina geoestrategikoki oso importantea da. E, ez gauza berria, gainera, esaten dute kolonialismo garaian oindela jabi mende ere, ba, kokatuta dagoen tokian oso importante izan da aba hori e, es, aipatzeko tokian, eh momentu honetan NATOk ere erabiltzen du Hozondo, e, zonalde hori, eta gero, bueno, e, guda hotzaia amaitu omen dela, baino, baindik ere ikusten dugu olako ba kolonialismore e, restoak, ez ikusten mm -hmm. dala argi eta garbi, ba, bueno, ez dagoela momentu honetan aukerarik Argentinarentzat tzat, ba, berrezkuratzeko e, zonalde hori, e, irla hori, e, guda egon zan ere eta gudare ondorion, ere, ba, bueno, ikusi genitu nola erregimen e, militar e, bertan bere atorri zan, Momentu honetan Argentinak ere, e, bat, gatazkak importanteak, haude ez dira, dialektikoki, zera askotan ere, bat, poterean egon diren Argentinar askok eta askok, eta bilhutek gai hau, ba politikoki, baino ez, sakonki, ez gehiin bat, e, izango zen, ejercizio dialektiko bat, ba pixka eta atentzioa desbeidatzeko, beste gaietaz, krisia eta bar, eta bar. Eta momentu honetan, bitxia da dinotzen, Argentinan bertan, ba, iztioak askotan egoten dira, ni gogoratzena, izan ego nintzenean, Buenos Aires bertan, e, e, zean, e, E, Plaza Nagusian e, kampamentu permanente bat egoten zan ba, maldi bazeko betera nuak osatuak e, o, azken honetan ere iztioak egon dira, zaie rekonozitzen eskubide batzuk, haiek eskatzen dute gudan parte hartuz gero ba, e, eskubide hoiek rekonozitu behar zaiela, eman zutela dana, askok eta askok ziren, baina, bueno, bere goera guzti e, nahiko larria dala, esan bizitzen ez daukate inungo babes ofizialik eta bar eta bar eta hori da ne de, ba, bate sozial nahiko importantea segunse esparrutana Argentinan, eh? Eta gero da ba, hori, eh, aipatu duguna e, makrodebatea, ba ea noiz de Montres de Reberesque du Argentinak, ba e, Malvinas uartea. Ezpaino, ezin degu astu ere, ta Argentinan, ja kontinentean ba, lur asko eta asko salduta dauka momentu honetan Argentinak, eta erosten dutenak normaldean atzerritarrak dira ez. Denbora gutxi aterazan, ez nesgoatzen ze publikazioan, ma, mapa bat, Argentinaren mapa bat, ba, ikurrin asko zita, ikurrin guztiak ziren atzerritarren ikurrinak, gainena askok eta askok e, Europakoak, eta ikurrin bakoitza itza zen, ba hori ez, satitxo bat erosita, Ba, e, Atzerritarren baten bitartez, eta karo Oan ere badagola salaketak nahiko importanteak Bueno, ba uste dut gai honek e, emango duela Beraz, e, beste batean lanuko dugu beste imat gaiekin Txente rekondo naziorteko aditua mila esker Beste astebetez guri arrera egitegatik Izan ondo eta hurrengo aste arte. Eskerrik asko zuei ondibili Oihartzun irratian Mundu Ariso, nazioarteko adituen txente rekondoren eskutik.